Під спини моєї не виймав, Бо стояв на колінах, І, напевно, йому так зручно було стояти, Бо приємно. Не знаю, чи йому, Але мені чомусь так, Якщо зважити, Що й за лікоть колись було приємно, То що казати про спину? Вона в мене була непроста. Колись в дитинстві я пошкодила її, на гімнастиці і потім довго тренувала, щоб не боліла. В результаті там виявилося багато м'язів, а на спині, коли їх багато, то дуже зручно, наприклад, танцювати, особливо танго. Тільки хто тобі туди покладе долоню, так і відчуває, що там м'язи, а ще небозна що і вони це відчувають. Бо є такі жінки, в яких замість м'язів хребці, або бокові ребра такі сухі, що на них лише шкіра, що тоді чоловік лише й хотітиме, аби швидше одних долоні прибрати, а не стояти і стояти на колінах. А це й стоїть, тому що плаття на мені було просторе, а не в облип. А там на зупинці він не міг побачити, яка в мене спина. Аж тільки зараз це до нього дурника дійшло, тому що тоді він дуже багато балакав, а тепер навпаки, бо тут в кімнаті. Ніч краще, ніж на зупинці, бо там на асфальті він не дотумав підкласти під спину долоні. Це їм треба було винести її аж на третій поверх, щоб зрозуміти її, з-під якої чоловік не ладен звільнити руки, якщо він чоловік, бо якщо він звільниться, то може встати з колін і вийти, наприклад, в ванну. Якщо він там її таку побачить, то захоче швидше, якомога швидше до своєї машини, а не до ліжка, де лежить нероздягнена незнайомка, і щоб він не пішов у Таврію, я також узяла свої руки і ними обійняла його дурника, а тоді взяла свої губи і поцілувала його ними так, як не поцілувала б його жодна п'яна жінка на землі, навіть якщо б вона була тверезою. Ти якась забацана, Сказала мені Нінка Говорила вона так Бо була мені справжньою подругою А не намагалася наїстати стати За якусь двохсотку Тоді я розплющила очі І побачила ними Що я на роботі А не там, де я опиналася щоразу Щойно їх заплющиш Там у вісні Дивному такому, що його починаєш і починаєш, уже не сплячи, бо пам'ятаєш до найменших подробиць, таких навіть, що програючи все далі до початку, починаєш пригадувати всі попередні, ще не чарівні деталі його, що навіть повернулася нічна зупинка. Стоп, кажу я, що таке, нишкне Нінка, Забудь ти про свої бабки, наче їх не було. Знову я балакаю в голос. Невже похмілля вернулася, якого жене й жене твереза задумка просто така. Стоп, якщо це був сон, то як ти доїхала вночі, коли трамваї не ходять? Як я в хату потрапила? У сна що до цього сумнівів не було. Ось я там сідаю в машину, ось я їду... Потім сон бере мене на руки і несе на третій поверх. Це був не сон, сказала я краженим голосом. Таким, що нінка вперше покинула думати про борг. Насилу я досиділа до обіду і побігла додому. Розстелила ліжко і побачила на простильні все те, що такі непорядні сучки, як Левінська, Бачить лише на своєму платті. Обстеживши хату, знайшла під ванною лівий чоловічий шкарпеток. І вмить уперше в житті забула про ванну. Це був не сон. Якщо є правда краще над всі сни, то ти, дурепо, ще не остання дурепа на цьому світі. Що тепер можеш законно пригадувати кожну деталь, кожну нічну дрібничку, не лякаючися?»